Német Klára. Nem akác lombos. Nőnap. A nőnapi meglepetés egy jó vacsora. Anokedlihez csak tojás kell, liszt, meg víz. A férjem neki lát. Egy kiló liszt készül, Főzi, főzi, amíg a végére nem ér. Van paprikás csirke maradékunk anyám csomagjából. Azzal tálalná. Felmelegítve kiderül, hogy a csirke már megromlott. Nagy hirtelen tojásos nokedli lesz. A ráadás egy hatalmas transzparens a szobánkban. Szeretettel köszöntelek a Nemzetközi Nőnap alkalmából.